Канал «Книгу Солов'їною» презентує для вас аудіокнигу «Ніч у Лісабоні». Автор Еріх Марія Ремарк. Розділ 16 «Пригадуєте ту площу перед консульством у Байоні?» – спитав мене Шварц. «Пригадуєте, як біженці стояли по чотири в ряд, а потім у паніці змішалися, і обложили вхід до консульства. Відчайдушно стогнали й плакали, беручись за місце. «Я пригадую, що були контрмарки», – відповів я. Вони давали право стояти перед дверима, проте нато вблокував ті двері. Коли відчинялися вікна, Стогін переростав у крики і виття. Паспорти доводилось кидати з вікна. Пригадую, добре, цей ліс рук – що простягався за паспортами. Гарніша з тих двох жінок, що лишалися у пивничці, позіхаючи, припленталась до нашого столика. Що ви за диваки? почала вона. Балакаєте й балакаєте, а нам пора вже йти спати. Як хочете ще десь посидіти, то всі кафе в місті зараз уже знову відкрито. Вона розчинила двері. Увірвався ясний, галасливий ранок. Сонце сяяло, і вона знову зачинила двері. Я поглянув на годинник. «Сьогодні по обіді судно не відпливе», – пояснив Шварц. «Воно відчалить хіба що завтра ввечері». Я не повірив йому, і він це помітив. «Ходімо кудись», – запропонував він. Після тихої пивнички гамір вулиці у перший момент видався просто нестерпним. Шварц зупинився. «Он, гляньте! І біжать, і кричать!» Він дивився на зграю дітлахів, що тягли у кошику рибу. Все йде своїм звичаєм. Ніби нічого й не сталося. Ми зійшли вниз до порту. Вода хвилювалася під сильним і холоднуватим вітром. Сонце світило різко, але не гріло. Лопотіли вітрила, і всі були поглинуті ранком, роботою і самі собою. Ми пливли крізь усю ту ділову метушню, наче опали листя у вирі потоку. «То ви мені так і не вірите, що судно відпливе лише завтра?» – спитав Шварц. У різькому світлі сонця він виглядав стомленим і постарілим. «Як же мені вам повірити, коли ви раніше казали, що воно відчали сьогодні?» – відповів я. «Давайте краще спитаємо. Це надто важливо для мене». Отаким важливим було воно і для мене, а тоді раптом утратило будь-яке значення. Я нічого не відповів. Ми пішли далі. Мене раптом охопило шалене нетерпіння. Життя вирувало, мерехтіло навколо, кликало. Ніч минула, навіщо ж заклинати тіні? Ми зупинилися перед вітриною бюро, завишеною проспектами. Внизу, на вікні, лежала біленька табличка із оголошенням, що відплеття судна відкладено на наступний день. «Моя розповідь наближається до кінця», – мовив Шварц. «Отже, я виграв цілий день. Незважаючи на табличку, я спробував увійти, але двері були ще замкнені. Чоловіки з десять стежили за мною віддаля». Тільки-но ну, я взявся за ручку дверей, вони з усіх боків наблизились до мене на кілька кроків. То були емігранти. Побачивши, що двері замкнені, вони відвернулись і знову удали, ніби розглядають вітрини. «Тепер ви бачите, що маєте ще час?» Звернувся до мене Шварц і запросив випити у порту кави. Він пив гарячу каву поспіхом, охопивши чашку руками, ніби хотів зігрітися. «А котра там година?» – запитав він. «Пів на восьму». «Ще година», – пробурмотів Шварц. «За годину вони прийдуть». Він підвів погляд на мене. «Я не хочу розповідати вам ієреміади. Чи, може, це так і звучить?» Ні. А як же воно звучить? Я завагався. Як історія одного кохання. Обличчя його раптом проясніло. Спасибі вам, вимовив він і знову зосередившись повів далі. Лихо спіткало нас у Біарриці. Я прочув, що у Сен-Жан-де-Люс має відплисти невелике суденце. Але чутка не справдилась. Повернувшись до пансіону, у якому ми зупинились, я побачив, що Гелен лежить на долівці із перекошеним обличчям. «Це у мене спазми!» – шепотіла вона. «Зараз минеться! Вийди!» «Я негайно приведу лікаря!» «Ніяких лікарів!» – задихаючись, відповіла вона. «Не треба! Зараз усе минеться! Іди!» За п'ять хвилин можеш повернутися, залиш мене саму. Та слухай же, що я тобі кажу, ніяких лікарів, іди вже, сказала вона. Я знаю, що кажу, прийдеш за п'ять хвилин, тоді зможеш... Гелен махнула рукою, щоб я йшов геть. Вона вже не могла більше говорити, але в її очах було стільки страшного, незрозумілого благання, що я вийшов. Я став у коридорі і дивився на вулицю. Потім розпитав про лікаря. Мені сказали, що неподалік від пансіону проживає якийсь лікар Дюбуа. Я побіг туди. Він одягнувся і пішов за мною. Коли ми увійшли до кімнати, Гелен лежала у постелі. Обличчя її було мокре від поту, але вона вже трохи заспокоїлась. «Ти таки привів лікаря?» Сказала вона таким холодним тоном, ніби я був її найгіршим ворогом. Лікар Дюбоа задріботів ближче до Гелен. Я не хвора, сказала вона йому. Мадам, відповів їй, посміхаючись Дюбоа, чи ж не краще, щоб це встановив лікар? Він розкрився квояж і вийняв свої інструменти. Залиш нас самих. Звернулась Гелен до мене. Збентежений, я вийшов з кімнати. Я пригадав слова табірного лікаря на вулиці я ходив туди й сюди, знічев я дивлячись на вивізку гаража напроти. Я чув, як стукотять у гаражі молотки, і мені здавалося, ніби там забувають цинкову домовину. Я раптом збагнув, що загроза уже давно насувалася на нас. Вона стояла десь поза нами, як блідий фон, на якому контури нашого життя вирізняються чіткіше, наче освітлений сонцем ліс на тлі грозової хмари. Я й не помітив, як вийшов Дюбоа. Він носив маленьку гостру борідку і був, очевидно, типовим курортним лікарем, що прописує невинні порошки проти кашлю або похмілля. Побачивши, як він, ніби пританцьовуючи, наближається до мене, я втратив будь-яку надію. У Біарриці почався в той час мертвий сезон, і лікар мусив бути вдячним за кожного випадкового пацієнта. «Ваша дружина?» – почав він. «Що?» – квапив я лікаря. «Та кажіть же нарешті, кажіть правду або не кажіть нічого». На якусь мить невиразна, але дуже гарна усмішка зовсім змінила його обличчя. «Ось, візьміть», – сказав він, витягнув блокнот для рецептів і написав щось нерозбірливе. «Нате, замовте це в аптеці. Коли будете брати ліки, то нехай вам віддадуть і рецепт. Тоді зможете користуватися ним завжди. Я зробив про це позначку на рецепті». Я взяв білий аркуш. «А що з нею?» – спитав я. «Щось таке, що ви вже нічим не зможете допомогти», – відповів лікар. «Запам'ятайте, таке, що ви вже нічим не можете допомогти». «Та що ж це? Я хочу знати правду, я не хочу таємниць». Він на те нічого не відповів. Як буде потрібно, підете до аптеки і вам дадуть ліки, пояснив лікар. А що це? Сильнодіючий засіб проти болю. Його видають тільки за рецептом лікаря. Я взяв папірець. Що я вам винний? Нічого. Дюбуа подріпотів далі. На розі вулиці він обернувся. Як дістанете? Покладіть десь так, щоб ваша дружина знала, де воно лежить. Не говоріть про це з нею. Вона все знає. Її поведінка гідна подиву. Гелен, звернувся я до неї. Що все це означає? Ти ж хвора. Чому ти не хочеш поговорити про це зі мною? Не муч мене, відповіла вона стомлено. «Дай мені жити так, як я хочу!» «А говорити зі мною про це не хочеш?» Вона заперечливо похитала головою. «Тут нема про що говорити!» «Я нічим не можу тобі допомогти!» «Ні, любий!» – відповіла вона. «У цьому ти не можеш допомогти. Якби міг, я б тобі давно сказала!» У мене є ще один малюнок дега. Я можу його продати. У Біариці є заможні люди. Ми виручимо досить грошей, щоб покласти тебе до лікарні. Щоб мене замкнули? Однаково ж це нічого не допоможе. Повір мені. Ти так серйозно хвора? Вона дивилась на мене такими зацькованими і безнадійними очима, що я більше про це не питав. Вирішив потім ще раз піти до Дюбуа і розпитати його. Шварц замовк. У неї був враг. Він ствердно кивнув. Я мусив би давно здогадатись про це, коли вона їздила до Швейцарії там їй сказали, що можна оперувати ще раз, але це нічого не дасть. Її вже раз оперували. Ото й був ото шрам, що я помітив у неї. Професор ще тоді сказав їй усю правду. Вона мусила вибирати одне з двох, або кілька марних операцій, або ж недовге життя без лікарні. Професор пояснив їй, що не можна з певністю сказати, чи зможуть лікарі, Продовжити її життя. Вона вирішила жити без операції. І вам про це не хотіла зізнатись? Так, вона ненавиділа свою хворобу. Намагалася нехтувати нею. Їй здавалося, ніби хвороба оскверняє її. Хворобу вона сприймала, як лихого звіра, що живе в ній, росте і мучить і гадала, що стане мені гидкою, якщо я знатиму про хворобу. Можливо, Гелен також не втрачала надії, що вдасться якось придушити хворобу, нехтою чи нею. «І ви з нею ні разу не говорили про це?» «Майже ні», – відповів Шварц. «Вона все розповіла Дюбуа, а я потім змусив його поінформувати мене». У нього ж я тоді дістав і ліки. Він пояснив мені, що біль чим далі посилюватиметься, та могло статися і так, що доля змилується над нею і стане швидкий кінець. З Гелен я не говорив. Вона просто не хотіла цього. Погрожувала накласти на себе руки, якщо я не дам їй спокій. Тоді я удав ніби вірю, що то в неї звичайні спазми. З нам довелось виїхати. Ми обманювали одне одного. Гелен крадькома спостерігала за мною, а я за нею. Та невдовзі обман набрав дивовижної сили. Насамперед він зробив те, чого я найбільше боявся. Він зруйнував поняття часу. Поділ часу на тижні і місяці уже не існував для нас. І від того страх перед скороченням часу, який нам ще лишався, ставав прозорим, наче скло. Все, що могло нас турбувати, ніби відскакувало від нього, як від захисної оболонки. Коли Гелен спала, я переживав приступи розпачу, видивлявся в її обличчя, прислухався до подихів, Дивився на свої здорові руки і відчував ту жахливу ізоляцію, що віддаляє людину від людини. Моя здорова кров не могла врятувати отруєну кров моєї коханої. Цього не можна збагнути, як не можна збагнути й смерті. Все залежало від моменту. Іноді здавалося, ніби до ранку, так далеко, що його й не діждешся. Коли Гелен прокидалася... Для мене не починався день, а коли вона спала, і я відчував її поряд, починалося коливання між надією і розпачем, між нездійсненними фантастичними планами, бажанням реального чуда та філософією життя і смерті. І тільки на світанку мої роздуми згасали, тонули, ніби в тумані. Настали осінні холоди. Я носив із собою малюнок Дега, за який ми сподівалися виручити грошей на проїзд до Америки. І тепер уже ладен був продати його, але в селах та містечках не траплялось нікого, хто хотів би купити той малюнок. Іноді нам щастило знайти якусь роботу. Я навчився працювати в полі. Сапав, копав. Я прагнув до якого-небудь заняття і ми були не єдині такі. Я бачив професорів, які пиляють дрова, і оперних співаків, які пололи городину. Селяни там такі ж, як і всюди. Вони користувалися із нагоди і наймали дешеву робочу силу. Одні щонебудь платили, інші тільки годували і пускали переночувати, а було і так, що нас проганяли, як настирливих старців. Отак ми мандрували, то пішки, то випадковим транспортом, аж поки добрались до Марселя. Ви були в Марселі? А хто ж з нас не був, мовив я. Марсель став заповідником для полювання жандармів і гестапо. Вони хапали емігрантів перед консульствами, наче зайців. Нас теж мало не спіймали, сказав Шварц. І це тоді, коли марсельський префект робив усе, що міг, щоб урятувати емігрантів. Я все ще, мов навіжений, домагався американських віз. Мені здавалося, що від такого щастя заумре навіть рак. Ви знаєте, ніяких надій на візи не було, якщо ви не могли довести, що вам загрожує смертельна небезпека, або якщо вас американці не занесли до списків. Відомих митців, учених та інших видатних діячів розумової праці так ніби всім нам не загрожувала небезпека або люди не були людьми. Хіба ж ця різниця між вигаданими і звичайними людьми не нагадує поділу на вищу і нижчу раси? Вони не можуть прийняти всіх, заперечив я, не можуть. Перепитав Шварц. Я не відповідав. Та й що можна було відповісти? Скажи я так чи ні, Однак нічого не зміниш. То чому б тоді не прийняти найзнедоленіших? Запитав Шварц. Людей без імені і заслуг. Я знову промовчав. У Шварца було дві американські візи, Чого він іще хотів? Він же добре знав, що американці видають візи всім, за кого в Америці хтось поручився, що вони не будуть обтяжливими для держави. В ту ж мить він сам заговорив про це. В Америці у мене знайомих немає, але мені дали одну нью-йоркську адресу. Я написав туди, написав ще й на інші адреси про наше становище. Пізніше один знайомий сказав мені, що я зробив невірно, бо хворих до Сполучених Штатів не впускають, а з невеликовними хворобами і поготів. Отже, мені слід було видати Гелен за здорову. Гелен частково чула нашу розмову. Уникнути цього було неможливо. У Марселі, в тому розврушеному вулику, тільки й говорили про візи. Того вечора ми сиділи в ресторані. На вулиці свистів вітер. Я не занепадав духом. Сподівався знайти людяного лікаря, який дасть Гелен довідку, що вона здорова. Ми й досі грали в схованки, удавали ніби віримо одне одному і ніби я нічого не знаю. Я написав префекту містечка, де вона була в таборі, і просив підтвердити письмово, що нам загрожувала небезпека. Ми зняли собі невеличку кімнату, я отримав дозвіл на проживання на один тиждень і нелегально влаштувався на нічну роботу в ресторані. Мив там посуд. У нас було трохи грошей, і один аптекар дав мені по рецепту дюбуа 10 ампул морфію. Отже, на той час ми мали все, що нам було потрібно. Якось ми сиділи в ресторані біля вікна і дивилися на вулицю. Ми могли дозволити собі таку розкіш, бо протягом тижня не мали потреби ховатись. Раптом Гелен здригнулася і схопила мене за руку. Її погляд був спрямований у сутінки вітряного вечора. «Георг!» – прошепотіла вона. «Де?» «Там, в відкритому авто. Я впізнала його. Тільки-но проїхав повз нас». «Ти впевнена, що то він?» – вона кивнула. Мені це здалося майже неймовірним. Я спробував розгледіти обличчя людей, які проїздили в автомашинах. Мені це не вдавалось, але від того спокійніше не стало. «Чого б це йому бути саме у Марселі?» – мовив я, і в ту ж мить подумав, що коли він у Франції, то звичайно ж приїде в Марсель, який став останнім притулком для іммігрантів. Треба нам тікати звідси, вирішив я. Куди? До Іспанії. Але ж там ще небезпечніше. Ходили чутки, ніби в Іспанії гестапо хазяювало як вдома, і що іммігрантів там арештовують і видають німцям але яких тільки чоток не було в той час, не можна ж усьому вірити. Я хотів спробувати старий емігрантський спосіб – роздобути проїзну візу через Іспанію, але її видавали тільки тим, хто мав візу до Португалії, а португальська віза залежала від візи до іншої країни. На цьому шляху була ще одна зачіпка – Найзагадковіше з усіх бюрократичних зачіпок – треба мати візу на виїзд із Франції. Одного вечора нам пощастило. З нами заговорив якийсь американець. Він був на підпитку і шукав, з ким би поговорити по-англійськи. Через кілька хвилин він уже сидів біля нашого столику і частував нас різними напоями. Йому було років 25 і там він чекав пароплава, щоб повернутися до Америки. «А чом би вам не поїхати разом зі мною?» – спитав він. Якусь мить я мовчав. Своїм наївним запитанням він прямо таки спантеличив мене. Переді мною сиділа людина, ніби з іншої планети. Те, що для нього було таке ж просте, як балачки – для нас недосяжне, як сузір'я Плеяди. У нас немає віз, нарешті відповів я. То візьміть завтра, адже тут у Марселі є наше консульство. Там дуже симпатичні люди. Я знав тих симпатичних людей. Для мене вони були напівбогами, щоб побачити якогось там секретаря, доводилось по кілька годин вистоювати на вулиці. Згодом дозволи чекали в підвалі, бо нерідко на вулиці емігрантів перехоплювали агенти гестапо. «Завтра я піду з вами туди», – пообіцяв американець. «Гаразд, я погодився, хоч і не вірю в цьому. Давайте вип'ємо за удачу». Ми випили. Я дивився на свіже, наївне обличчя американця, і мені ставало не по собі. В той вечір, коли він розповідав нам про море вогнів на Бродвеї, Гелен мало не світилася наскрізь. То був вечір казок у похмурому місті. Прислухаючись до імен артистів і назв п'єс та ресторанів, до розповідей про чарівний вир життя у місті, яке ніколи не знало війни, я спостерігав за обличчям Гелен. На серці в мене було болісно і все ж радісно від того, що вона уважно слухає, бо досі на все зв'язане з Америкою Гелен відповідала пасивною мовчанкою. В цигарковому диму ресторану її обличчя поступово поверталося до життя. Вона вже сміялася і обіцяла сходити з тим молодиком на якусь виставу, і це особливо сподобалось йому. Ми пили вино і знали, що завтра вранці все те забудеться. Та воно не забулось. О дев'ятій годині з'явився американець. Він зайшов за нами. У мене на похміллі тріщала голова, а Гелен відмовилась йти з нами. На дворі йшов дощ. Ми з американцем підійшли до густої юрби емігрантів, що стояли перед консульством. То був наче якийсь сон. Натоп розступився перед нами, як червоне море перед єврейськими емігрантами, що тікали від фараона. Зелений паспорт американця діяв, наче казковий золотий ключ, що відмикав усі ворота. Сталося неймовірне. Почувши про умови, за яких видають візи, Молодий американець невимушеним тоном заявив, що хоче поручитися за нас. Мені це здавалося безглуздям, адже він ще такий молодий. Я гадав, що для такої ролі потрібно бути старшим за мене. Ми пробули в консульстві близько години. А до того я кілька тижнів писав про те, що нам загрожує небезпека через офіційних і неофіційних осіб, я дістав зі Швейцарії підтвердження того, що в Німеччині мене кинули до концтабору і ще другу довідку про те, що Георг переслідує нас із Гелен і хоче силою повернути назад. В консульстві мені сказали прийти через тиждень. На вулиці молодий американець потиснув мені руку. Радий знайомство з вами. Ось, візьміть. Він видобув із кишені візитну картку. «Подзвоніть мені, коли приїдете туди». Американець салютував мені і хотів уже йти. «А раптом станеться щось непередбачене, якщо буде потрібна ваша допомога», – запитав я. «Що ж може статись? Все буде гаразд». Він посміхнувся. «Мій батько – досить впливова людина». Я прочув, що завтра якийсь бот вирушає до Орана. Мені хочеться проїхати туди, перш ніж я повернусь в Америку. Невідомо, коли що доведеться побувати тут. Треба подивитися усе, що тільки можна. Він подався геть. Зграйка іммігрантів оточила мене, випитуючи прізвище та адрес того американця. Вони збагнули, чим тут пахне, і хотіли добитися того ж самого для себе. Коли я сказав, що не знаю, де він зупинився в Марселі, мене вилаяли. А я справді не знав. Показав їм візитну картку із американською адресою. Вони записали її собі. Я пояснив, що це однаково нічого не дасть. Адже чоловік той збирається їхати до Орана. «То ми його почекаємо біля пароплава», – заявили вони. Додому я йшов засмученим, мабуть, усе зіпсував, показавши його візитну карту. Що далі я йшов, то безнадійнішою, здавалася мені ця справа. Вдома я сказав про це Гелен, вона посміхалася і, взагалі, в той вечір була тиха і лагідна. У нашій маленькій кімнатці, яку ми наймали в одного чоловіка, що й сам був квартирантом. То ви знаєте ті адреси, їх емігранти передавали один одному, невтомно співала маленька зелена канарейка, за якою ми зобов'язались доглядати. Щовечора туди приходила приблудна кішка і, сівши на вікно, не зводила своїх жовтих очей із пташки у дротяній клітці, підвішеної під самою стелею. Було вже холодно, проте Гелен не хотіла зачиняти вікна. Я знав, що в неї знову приступ болю, то була одна з ознак його. В домі все стихло тільки вночі. Ти ще не забув того маленького замка? спитала Гелен. Я пригадую його так, ніби мені хтось розповів про нього, відповів я. Наче не я, а хтось інший був там. Вона поглянула на мене. Може, це так і є? Кожен поєднує в собі кілька осіб, мовила вона згодом, і зовсім різних. Іноді вони стають самостійними, і одна з них на певний час бере керівництво до своїх рук. Тоді ти стаєш ніби іншою людиною, якої раніше ніколи не знав. Але завжди згодом повертаєшся назад. Чи, по-твоєму, ти не повернувся? Настирливо питала Гелен. «У мені ніколи не було кількох осіб», – заявив я. «Я завжди незмінний і той самий». Вона палко заперечила, похитавши головою. «Ой, як ти помиляєшся? Ти тільки згодом переконаєшся, як помиляєшся». «Що ти маєш на увазі?» «А, забудь про це. Поглянь ось на кішку на вікні і на пташку, яка співає, нічого не підозрюючи». Бач, як жертва веселиться. «Та кішка ж її ніколи не дістане. У своїй клітці пташка у повній безпеці». Гелен зареготала. «Повна безпека у клітці», – повторила вона. «Кому ж хочеться безпеки у клітці?» Надранок ми прокинулись. Концій жерка галас. Одягтись і, приготувавшись тікати, я відчинив двері, Проте поліції не побачив. «Кров! Кров!» – голосувала жінка. «Хіба вони не могли це зробити де-інде? Якесь свинство! А тепер ще прийде й поліція! От яка тобі дяка, коли до людей ставишся з відкритим серцем! Тебе тільки експлуатують! А вона ж мені винна квартплату за п'ять тижнів!» В сутінках вузького коридору тіснилися пожильці з усього будинку, заглядали в сусідню з нашою кімнату. Там жінка років 60 вчинила самогубство. Вона перерізала собі артерії на лівій руці. Кров текла прямо на постіль. «Покличте лікаря», – озвався Лахман, емігрант із Франкфурта, який у Марселі торгував чотками. «Якого там лікаря?» Заскрикотала конціжерка. «Вона вже давно мертва, хіба ви не бачите? Отаке лихо мені на голову за те, що надала вам притулок. Тепер ось іще прийде поліція. Бодай вона всіх вас заарештувала. А постіль, хто її буде прати?» «Ми самі наведемо тут лад», – сказав Лахман. «Тільки не вплутуйте в цю справу поліцію». «А плата за квартиру?» «Хто мені її віддасть?» «Ми можемо зібрати гроші і заплатити вам за неї», – відповіла літня жінка у червоному кімоно. «Куди ж нам ще подітися? Хоч ви змилуйтесь над нами!» Я була надто милосердна, але інші користуються з цього. Які речі лишилися від неї, а нічогісінько!» Конціжерка почала обшукувати кімнату. Єдина гола електрична лампочка заливала кімнату жовтувато брідим світлом. Під ліжком стояв дешевий фібровий чемодан. Конціжерка стала навколішки в ногах залізного ліжка, де не було крові, і витягла чемодан. Її товстий зад у смугастому халаті нагадував зад велетенської огидної комахи, яка збирається пожерти свою жертву. Вона розкрила чемодан. Нічого нема, тільки ганчірки, стопкані черевички. А ось озвалася літня жінка. Її звали Люція Леве, вона торгувала бракованими панчохами і склеювала побитий порцеляновий посуд. Конціжерка відкрила шкатулочку там, на рожевій ваті, лежав разочок намиста і перстень із малесеньким червоним камінцем. — Золотий? — запитала вона. — Напевно, тільки позолочений. — Золотий, — підтвердив Лахман. — Якби він був золотий, вона б давно продала його, перш ніж учинити самогубство. — Не завжди до цього вдаються лише через голод, — спокійно відповів Лахман. — Це золото, а той камінь — рубін. Коштує він щонайменше 700-800 франків. «Дурниці! Якщо хочете, я сам продам перстень для вас!» «І при тому обдурите мене, так? Ні, голубе, не на ту напали!» Їй так і довелось покликати поліцію. Без цього обійтись було неможливо. Емігранти, що жили в будинку, на той час зникли. Більшість із них пішли в своїх справах до консульства або щось продавати чи шукати роботу. Решта – до найближчої церкви, щоб там діждатися вістей від колеги, якого лишили на розі вулиці, як на спостережному посту. В церквах було безпечно. Там саме служили месо. В букових проходах, зігнувшись, стояли навколішки жінки, маленькі горбочки у чорному вбранні. Вони сповідалися. Гріли свічки, гримів орган. Священник підняв блискучу золоту чашу із кров'ю Христа, який врятував світ. А до чого це привело? До кривавих хрестових походів, релігійного фанатизму, катувань інквізиції, колесування відьом та спалення єретиків. І все це в ім'я любові до ближнього. «Може, підемо на вокзал?» – запропонував я Гелен. У залі чекання тепліше, ніж у церкві. Почекай ще трохи. Вона підійшла до лави під самим Амвоном і стала там навколішки. Не знаю, молилася вона чи ні, і до кого зверталася, якщо молилася. Мені раптом пригадався той вечір, коли я чекав на неї у Оснабрюцькому соборі. Тоді я вдруге знайшов людину, якої до того не знав, і яка мені з кожним днем ставала дедалі чужішою і водночас ближчою. Тепер це ніби повторювалось. Але я відчував, що вона вислизає з моїх рук, вислизає в ту сферу, де вже немає імен, а тільки пітьма. І, можливо, є якісь невідомі закони пітьми. Вона цього не хотіла, і весь час поверталась назад, але мені вже не належала. Та й що це взагалі означає «щасливе подружжя»? Ці слова, що прикривають безнадійні міщанські ілюзії. Але кожного разу, коли вона, як сама говорила, поверталась назад, на годину, на мить, на одну ніч, я сам собі здавався бухгалтером, якому не слід рахувати, а без жодних запитань приймати все те хистке, нещасне, кохане і прокляте, що лишалося йому. Я знаю, для цього існують інші наймення, дешеві, необдумані і негативні, але ті я полишаю для інших стосунків і для тих людей, які вважають ніби їх егоїстичні закони, заповідані самим Богом. Самотність шукає собі товариша, не питаючи, хто він. Хто цього не знає, той ніколи не був самотнім, а був хіба що наодинці сам із собою. «За що ти молилась?» – запитав я, і в ту ж мить пожалкував про це. Гелен якось дивно глянула на мене. «За візи до Америки», – відповіла вона, і я зрозумів, що вона каже неправду. У мене промайнула думка, що молилась вона за протилежне. Бо весь час я відчував її пасивний опір у тій подорожі. Америка почала вона як осіночі. «Чого тобі там треба? Навіщо так далеко тікати? Із Америки тобі доведеться тікати до іншої Америки, а тоді ще кудись на чужину? Хіба ти цього не бачиш?» Гелен уже нічого нового не хотіла і ні в що не вірила. Смерть, яка пожирала її зсередини, не відступала. Вона заволоділа Гелен, як вівісектор, що намагається експериментувати. А що буде, коли змінити або знищити ось цей орган, а потім ще й отой, о цю клітину, а потім ще й оту? Хвороба гралася з нею у страшний маскарад, як ми в замку простодушно гралися із маскарадними костюмами. І часом із худого личка на мене дивилися іскристі очі людини, що ненавиділа мене. Часом такої, що була мені розпачливо віддана. Часом то був відчайдушно сміливий гравець. Часом жінка зголодніла і сповнена відчаю. Але завжди то була людина, яку тільки я один міг повернути з темряви, і яка була мені за це безмірно вдячна у своєму боязкому і водночас безстрашному чеканні кінця. Прийшов наш дозорець і повідомив, що поліція пішла геть. «Треба було йти до музею», – сказав Лахман. «Там хоч опалюють приміщення». «А хіба тут є музеї?» – спитала молода горбата жінка. Її чоловіка схопили жандарми, і вона чекала його вже кілька тижнів. – А вже ж є? – мені спав на думку небіжчик Шварц. – Що ж, підемо туди? – спитав Євгелен. – Не тепер. Ходімо до себе. Я не хотів, щоб вона ще раз побачила покійницю, але втримати її було неможливо. Коли ми ввійшли, консіжерка вже заспокоїлась. Можливо, їй уже назвали справжню ціну на миста і каблучки. «Бідна жінка», – мовила консіжерка. «Тепер у неї навіть імені немає». «Хіба в неї не було документів?» «Була тільки перепустка. Її вже забрали інші, ще до приходу поліції. Та й розіграли на жеребки». Ота маленька родоволоса виграла. Ах, так, ну, звичайно, у неї ж не було ніяких документів. А померлій – це вже байдуже. Хочете її побачити? Ні, – відповів я. Так, – сказала Гелен. Я пішов з нею. Небіщиця геть стекла кров'ю. Коли ми зайшли до кімнати, дві емігрантки саме заходили її обмивати. Вони безцеремонно перевертали її, наче дошку. Волосся небіщиці звисали на підлогу. «Геть звідси!» – просичала на мене одна з жінок. Я вийшов. Гелен залишилась. Через деякий час я повернувся, щоб витягти її звідти. Вона була сама, у вузенькій комірчині, стояла в ногах ліжка, втупившись очима у біле запале обличчя, на якому одне око лишалось незаплющеним. «Ну, тепер ходімо?» – запитав я. Отакий, такий, значить, матимеш тоді вигляд?» – прошепотіла вона. «А де її поховають?» «Я не знаю». Там, де ховають злидарів. Якщо на це потрібні якісь кошти, конціжерка назбирає. Гелен нічого не відповіла. У відчинене вікно віяло холодне повітря. «А коли її поховають?» – запитала Гелен. «Завтра або післязавтра. А може, її ще заберуть на Ростин?» «Навіщо?» Хіба не вірять, що вона вчинила самогубство? Та ні, напевно вірять. Війшла консіжерка. Завтра її заберуть до клініки на Ростин. На таких трупах молоді лікарі вчаться оперувати. Їй це вже байдуже, а тим і добре, адже на дурничку. Хочете, може, чашку кави? Ні, відповіла Гелен. — А мені потрібно випити чашечку, — заявила конціжерка. — Дивна річ. Чому це нас так хвилює? Ага, адже всім нам доведеться померти. — Воно так, — мовила Гелен. — Але ніхто цьому не вірить. Вночі я прокинувся. Гелен сиділа на ліжку і ніби до чогось прислухалась. — Ти теж відчуваєш запах? «Який?» «Померлий. Вона смердить. Зачини вікно!» «Нічого не чути, Гелен. Це так швидко не буває!» «Ні, я це чую. То, може, пахнуть гілки?» Емігранти трохи назбирали грошей і поставили біля померлої букет із лаврових гілок і свічку. «Навіщо вони поставили ті гілки? Адже завтра її пошматують, а потім викинуть шматки у відро і продадуть їх, як м'ясні відходи, на харч собакам». «Вони їх не продають. Розітнуті трупи, звичайно, спалюють або закопують», – пояснив я, обнімаючи Гелен. Вона вирвалась з моїх обіймів. «Я не хочу, щоб мене порізали на шматки». Заявила вона. Та чого б це тебе різали. Обіцяй мені, що ти не дозволиш цього, не слухаючи мене, наполягала Гелен. Це я можу тобі з впевненістю пообіцяти. Зачини вікно, я знову відчуваю це саме. Я встав і причинив вікно. На дворі ясно світив місяць, а біля вікна сиділа кішка. Коли віконна рама зачепила її. Вона пирхнула і відскочила геть. «Що то було?» – запитала Гелен. «Кішка? От бачиш, вона тещує запах». Я обернувся. Вона сидить тут щоночі і чекає, щоб канарейка вилетіла з клітки. Спи собі, Гелен, це тобі приснилось. Насправді нічого з тієї кімнати не чутно. Тоді це тхне від мене. Я вирічився на неї. «Ні від кого тут не тхне, Гелен, це тобі приснилось!» «Коли це не від неї, то значить від мене. Не бреши мені!» Раптом різко крикнула вона. «Боже мій, Гелен, та ні від кого не тхне! Якщо й може чимось тхнути, то від часника з ресторану під нами!» «Ось я зараз...» Я взяв маленький флакончик одеколону, тоді я й торгував ним і побризкав навколо по кімнаті. Отепер повітря чисте. Я знаю, про що ти думаєш, заперечила вона. Ти гадаєш, ніби від мене тхне. Не бреши мені. Я це бачу по твоїх очах. Давно вже бачу. Ти гадаєш, я не відчуваю на собі твоїх поглядів, коли тобі здається, ніби я цього не бачу. Я знаю, ти гидуєш мною. Я знаю це, бачу і відчуваю щодня. Кілька хвилин я стояв мовчки. Якщо вона ще мала що сказати, то хай би сказала. Та вона теж замовкла. Я помітив, що вона тремтить. Вона сиділа на ліжку, зігнувшись у дугу і спершись на руки із блідим невиразним обличчям, очі великі й темні, уста густо підмальовані аж ніби чорні у тьмяному світлі. Уже декілька днів вона їх підмальовувала і на ніч. Сиділа і пильно стежила за мною, наче поранений звір, готовий кинутись. Вона довго не могла заспокоїтись. Кінець кінцем я постукав у двері до Баумана, що жив на другому поверсі, і купив у нього маленьку пляшку коньяку. Ми сиділи на ліжку і пили, чекаючи ранку. Ранком прийшли за небіжчицею. Носії тупотіли важкими чоботями по сходах, стукали марами об стіни військового коридору. Крізь тонку стінку було чутно їхні дотипи, а за годину кімнатка зайнялась уже новими мешканцями. Кінець шістнадцятого розділу